Kapittel 27 Døttrene til Selofad, sønn av Hefer, sønn av Gilead, sønn av Maker, sønn av Manasse, av Manasses, Josefs sønns slekter, trådte så fram. Og dette var navnene på hans døttere, Mala, Noa og Hogla og Milka og Tisha. Og de stilte seg foran Moses og foran presten Eliasar og foran høvdingene og hele forsamlingen ved inngangen til møteteltet, og sa, vår far døde i Ødemarken, men han viste sig ikke å være blant forsamlingen, det vil si bland dem som stilte sig opp mot Jehova i Korahs forsamling. Men for sin egen synd døde han, og han fikk ingen sønner. Hvorfor skulle vår fars navn bli tatt bort fra hans slekts smitte, fordi han ikke hadde noen sønn? Gi oss en eiendom midt i blant vår fars brødre. Da la Moses dere sak frem Jehova. Jehova sa så til Moses, Selophats døttere har rett i det de sier. Du skal absolutt gi dem en eiendom som arv midt i blant deres fars brødre, og du skal la deres fars arv gå over til dem. Og til Israels sønner skal du tale og si, «Dersom en mann skulle dø uten å ha en sønn, skal dere la hans arv gå over til hans datter. Og hvis han ikke har noen datter, skal dere gi hans arv til hans brødre. Og hvis han ikke har noen brødre, skal dere gi hans arv til hans fars brødre.» og hvis hans far ikke har noen brødre, skal dere gi hans arv til den av hans nære slektninger som er ham nærmest i hans slekt, og han skal ta den i eie. Og dette skal tjene som en forskrift ved en rettslig avgjørelse for Israels sønner, slik som Jehova har befallt Moses. Jehova sa så til Moses, «Gå opp på dette fjellet, Abarim, og se det landet som jeg med sikkerhet skal gi Israels sønner.» Når du har sett det, skal også du bli samlet til ditt folk, slik som din bror Aaron ble samlet. Ettersom dere satte dere opp mot min befaling i sin ødemarken, da forsamlingen trettet, når de gjaldt å hellige meg ved vannet for på dem. Det er Meribas vann ved Kadesh i sin ødemarken. Da talte Moses till Jehova og sa, La Jehova, som er Gud for ånden i all slags kjød, en man over forsamlingen, en som vil gå ut foran dem og komme in foran dem som vil føre dem ut og føre dem min så Jehovas forsamling ikke blir som sauer som ikke har noen hyrde. Da sa Jehova till Moses, «Ta dig ut, Josva, nuns sønn, en man som det er ånd i, og du skal legge din hånd på ham, og du skal stille ham framfor presten Eliasar og framfor hele menigheten, og du skal ge ham myndighet for øynene på dem, Och du skal legge noe av din verdighet på ham, så hele forsamlingen av Israels sønner kan høre på ham.» Og det er framfor presten Eliasar han skal stå, og han skal spørre på hans vegne ved Urims dom framfor Jehova. På hans befaling skal de gå ut, og på hans befaling skal de komme inn. Han og alle Israel sønner med ham, ja, hele forsamlingen. Og Moses gjorde da slik som Jehova hadde befalt ham. Han tog altså Josua og stilte ham framfor presten Eliasar og framfor hele forsamlingen, og la sine hender på ham og ga ham myndighet, slik som Jehova hadde sagt ved Moses.